كلمتان حبيبتان الحمد لله في عادتي الحمد لله Allah džalalu ve kula, subhanallahu Na njegov častni i nasve onih koji slijedi u pravi pude do sudnjeg dana. Došli smo do 1277 hadisa u poglavlju o piću, prošli put smo et govorili i neke radise, govorili smo to mi glavno gdje se smije kiseliti voće i koliko jeli, smije stajati ukiseljeni i tako dalje. Govorili smo o zabrene alkohola. Sve je bilo vezano za zabrenom alkohola. Večerašnji hadis je vezan za zadnji hadis koji smo post, jeli, prošli put. To je objašnjenje o tome koliko dugo može stajati pokiseljeno voće. A išela djelo Anha rekla Stavljali bismo da se po sanijku, svala glahu, ali u sredeme voće ukisali u miješini koju bismo na vrvu zavezljivali, imala je narodno potvor. To voće bismo stavljali ujutro, a pio bi ga na veći. Ili bismo ga stavljali na veći, a on bi ga pio ujutro. Mi smo kazali, kada je u pitanju kiseljenja jeli, voća, da može doći do toga da se ono pretvori alkohol, da postane opojno, jeli i da se ne uzima u obzir uglavnom u kojoj posudi se ono kiseli i koliko dana stoji, nego da se obzir uzima kada dobije svojstva alkohola, odnosno kada, kada postane alkohol. To može biti jeli, za manje ili više dana u zavisnosti od posude ili vremenskih uvjeta u kojima se to pokisali. I rekli smo da Sve dok je slatko, znači sve dok je ta tečnost što je od voća, ili što se zove turšija dok je slatka, prema i džumalu odnosno posredstvu islamskih učenjaka, ona je dozvoljena, ali kad počne da mijenja, jer određena svojstva, kada postane malo ljuta, kada ljutni ili ili ili, golka, ili kisela, tada to treba već ostaviti jer tada je počelo da da hoaj se pretvara u alkohol pravljenje sirćeta od alkohola. To je sljedeći hadis. Kaže Anas radijallahu anhu prenosi da je Poslanik sallallahu alejhi ve selleme upitao o alkoholu koje je napravilo sirće pa je rekao ne. To jest nemojte praviti sirče od alkohola. Ovo je jedno, pitanje koje vrlo često aktuelno kod muslimana sadovi imamo dvije situacije da se da to